Василь Кожилянко Людинець, роман Видавництво «Кальварія», Львів, 2001 рік Читає Галина Долгозвяга Людинець пана Бога Жменька людини Тривожним і невеселим видався День Незалежності України року 1991-го. Ювілейна дата, бо 30 червня 1991-го виповняється 50 років української самостійності. А радости нема. В державі було неспокійно і навіть більш лояльні до режиму політастрологи прогнозували політичну колотнечу. Як воно водиться у цілому світі, все почалося з погіршення в економіці. Впали ціни на цукор і впав курс української валюти, гривні. Затим поповзли догори ціни на харчі та інші вкрай необхідні рядовому громадянину речі. Цим відразу скористалась опозиція з так званого Руху народів за перебудову і демократію і розгорнула шалену антиурядову пропаганду. Вожді руху народів викинули цілком абсурдні і нереальні гасла: як то за вільні демократичні вибори на багатопартійній основі. Геть монополію на владу Оун та Нівіні. Як це не дивно, але серед поспільства ці гасла знаходили підтримку. І на перших спонтанних мітингах, на демонстраціях під ними збиралося мало люду, а може суть не в гаслах? Може громадяни української держави просто хотіли мітингувати і ходити туди-сюди в колонах? Може вони навіть не читали ці гасла, а бунтували, бо бунтуються? Очевидно, що так та молоді амбітні невдахи з числа політично заклопотаних інтелектуалів цілком серйозно замахнулись на майже півстолітнє з прикрою чотирирічною перервою перебування при кермі держави єдиної керівної і спрямовуючої сили ОУН. Примітка. ОУН – Об'єднання українського народу, політична партія – яка була утворена з Організації українських націоналістів та ще п'ятьох дрібніших партій на великому об'єднавчому зборі 14 жовтня 1947 року в Києві. А також на її генерального провідника президента української держави пана Ярослава Стеценка. Ці опозиціонери рухівці вимагали замінити струнку ієрархічну систему влади в Україні на так звану демократію західного зразка, не замислюючись над тим, що це принесе українській державі. А що може принести режим Плуто та Охлократії, крім хаосу, анархії та радикальної майнової поляризації суспільства? запитувало чи не більшість громадян України. Ось Іспанія після смерти генералісі Муса Франко провела так звані «вільні демократичні вибори» на багатопартійній основі і замість здорового національного правління отримала космополітичний соціалістичний режим. Так міркувало чимало українців, але навіть з такими переконаннями вони виходили на маніфестації, організовані рухом народів, бо цим, мовою спецслужб, висловлювали свій протест проти зниження життєвого рівня, а насправді – Бунтували, бо бунтуються У День Незалежності 30 червня Активісти руху запланували провести Альтернативну офіційну демонстрацію Влада про жодні контрдемонстрації чути не хотіла І завуальовано попередила опозицію, що будуть бити У великих містах було приведено в бойову готовність поліцію, Національну гвардію та спецніків Служби національної безпеки Крім того, було оголошено казармовий стан для офіцерів Збройних сил. По вулицях ходили посилені патрулі у складі двох поліцаїв, двох нацгвардійців та двох волонтерів з військово-спортового товариства ГОПАК. Але хто зупинить народну стихію? Хто зупинить революцію? Рано вранці 30 червня 1991 року, коли треба було йти на барикади свободи,